Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise siguran din Craiova. Alege să de adevărul la Europa FM. Da. Bună ziua, bine v-am găsit de aici, din piața William Shakespeare, în fața Teatrului Național din Craiova, la o aruncătură de băz de universitate. Am ales pentru astăzi o temă care, credeți-mă, vom avea multe adevăruri de înfruntat în legătură cu ea, cea privind nivelul cultural de fapt al poporului nostru. Potrivit unui barometru de consum cultural realizat cu puțin timp în urmă, acum vreo săptămână, a fost publicat de către Ministerul Culturii din România, practic topul preferințelor de consum non-public la nivel național se păstrează la fel ca în ultimii 10 ani. În sensul că românii spun că pe primul loc în ceea ce ei consideră ca fiind consum cultural Cultural, televizorul, 96% dintre ei spun acest lucru, în special vizionarea de filme la televizor, ascultarea de muzică, 75%, la radio, 66%, urmată de lectura de ziare, 42%, reviste sau cărți, doar 32%. Acum, sigur că din acest studiu lipsește în principal internetul, ca sursă destul de importantă, zic eu așa empiric, că ne, având un studiu, na, îmi dau și o cu părerea, despre modul în care noi, românii, aflăm lucruri. Lucruri de us curent, de utilitate imediată sau, din contră, lucruri din care poate ni se pare sau chiar așa și este, aflăm, ne ridicăm nivelul cultural, adică aflăm lucruri utile pentru viață în general. De aceea, astăzi. De aici, din uh, piața William Shakespeare... Îmi e foarte greu să-i să să pronunț numele, vă spun sincer, deși sunt oltean, dar uh, mi s-a părut așa amuzant, adică i-am spus de atâtea ori piața Shakespeare Square, încât acum deci, nu mai pot scăpa de gluma asta din capul meu. Deci aici, din piața William Shakespeare, vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre nivelul cultural al poporului român. Eu, provocându-vă pe dumneavoastră, să răspundeți în principal la două întrebări esențiale... Uh, care este modul în care dumneavoastră uh, consumați cultură, să zicem așa, într-o formulare generală, indiferent că este vorba de filme, de cărți, de altceva, da? Și dacă ar trebui să renunțați la ce ați renunțat prima dată. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Cristi. Bună ziua, Moise. Sunt Cristi din Galați și uh, vreau să spun că este interesant uh, subiectul pentru astăzi. Uh, din punctul meu de vedere, uh, televizorul este cel care, la momentul de față, ne dă cea mai multe informație și uh, această informație o primim cel mai uh, ușor. Uh, personal, aș renunța la televizor, dar din uh, dorința de a afla tot ce se întâmplă cu teritoriul noastră sunt nevoit uh, aproape zilnic să mă informez de la emisiunile Politice care nu Deștiri Dar da, da, asta n-are legătură cu dezbaterea noastră De astăzi Am înțeles, am înțeles. Televizorul este cel care ne aduce Sau mi-aduce mie cea mai multă informație Totuși informația care din punctul meu de vedere S-ar sedimenta cel mai bine Ar fi cartea Iar legat de acest lucru Vreau să vă spun O, o, o, o întâmplare Care pe mine efectiv m-a șocat de ce spun lucrul acesta, pentru că am stat de vădă cu o apuzentă de liceu cu puțin timp înainte de a da bacalaureatul îmi spune, mă, dar vorbeam despre romanul Ion îmi dau seama că nu-l citite, zic, dar tu ai citit romanul Ion zic că romanul i citit, Ion că de Liviu citit, da, da, Ion de Rebreanu nu l-am citit, dar știu principalele idei pe care le voi dezvolta și uh, sunt convins că nu, avea, nu voi avea probleme la bacalaureat pe timpul nostru, am 48 de ani, pe timpul nostru era exclus ca să ajungi în liceu, într-un liceu, să zicem, peste medie, și să nu citești principalele romane ale Așa este, dar români. Nu, vreau nu, să eu cred că vă înșelați. Iertați-mă, această... Cristian, aș vrea să vă contrazic. Deci nu e, eu cred că nu e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Cred că și pe timpul nostru, indiferent ce înțelegeți dumneavoastră prin timpul nostru, erau numeroși oameni care memorau comentarii de cele mai multe ori sau, eu știu, sinteze cu care obțineau o notă la examen. Și totuși era aproape imposibil să treci un examen fără să citești romanul. Dar, știi ce? Da, dar a, nu, nu, nu, face tema, nu face chiar tema discuției de astăzi Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă aș citi romanul Ion de plăcere Nu că a să-l citiți la școală uh, A trebuit să-l citesc la școală, dar la un moment dat am ajuns să-l citesc de plăcere Pentru că te captivează la un moment dat în Bun, ați mai ai iună... citit și altă carte da. de Liviu Rebreanu atunci? Uh, cu siguranță, răscoala Da? Și asta uh, e tot citesc. de la școală Tot, tot de la școală, da <laughs> Uh, Uite, să vă întreb vine. de una, care nu e la școală? Adam și Eva de Liviu Rebreanu, ați citit o uh, nu, nu, nu, nu am citit. Mie am mi s-a părut mai... mai interesantă și, io, și de cât Ion și cât Răscoala. De-aia vă spun. Eu vă întreb la ce ați renunța în momentul de față, dincolo de uh, acel trebuie, de masturile pe care uh, le întâlnim în viață. Domnule, trebuie să citesc acest roman, că altfel nu iau bacalaureatul. Ce faceți așa, de plăcere, mă înțelegeți? Ar fi foarte indicat să renunț, să renunț eu la televizor. Ar fi foarte indicat. Asta, de, așa ce, așa. de ce spuneți asta? Uh, pentru că efectiv mă simt uh, manipulat. Uh, mă simt manipulat prin tot uh, ceea ce. Dacă reușesc să privesc dincolo de acea manipulare, și inclusiv reclamele pe care le primim, tot manipulare uh, înseamnă. Dacă reușesc să privim peste, eu ok. Sunt câteva emisiuni și câteva posturi care încă mai dau uh, ceva informație necesară noua românilor. Și aici atenție, eu consider că noi suntem o țară, cât de cât cu nivel de cultură ridicat. Nu deci n-aș vrea sub nicio formă să con să confundăm uh, consumul de informații, de știri cu cel cultural. De fapt, în momentul de față pe televiziunile din România există foarte puține emisiuni cu profil cultural. Nu știu dacă v-aș putea numi una. Cred că, nu știu, cred că poate mai degrabă posturile tematice de genul National Geographic sau Discovery sau altele sau History aduc au într-adevăr un aport cultural. Altfel, sigur, filmele pe care le putem vedea și la televizor, dar și în altă parte, iar uh, categoriile mai tinere, sigur, consumă mai mult filme de pe internet în momentul de față decât de la televizor. Ele deja sunt învechite, sunt arse când ajung la televizor. Uh, deci concurența dintre internet și televizor este acerbă pe acest domeniu. Să nu facem însă această confuzie. Nu mă interesează în momentul de față consumul de știri și informații, deși asta este meseria mea. Chiar aceasta este o emisiune, de fapt, informativă. Vreau doar să vedem de unde vă luați, în special, v-am spus, hrana pentru suflet, mai degrabă decât cea pentru minte. 0372069599 Gabi, bună ziua! Bună ziua! Salut pe toată lumea! În prisma prin prisma meseriei pe care am mecanic și șofer momentar, am tras pe dreapta, eram la volan, pot vorbi. N-am să foarte mult. Părerea mea e că dacă ar fi să renunț la ceva, acel ceva ar fi televizorul pentru că, așa cum spuneam, din cauza meseriei stau foarte puțin în fața lui, iar când ajung să stau un pic în fața televizorului mai ia de oboseală. Cred că n-aș renunța pentru nimic în lume primul rând la radio, că ăsta l-am toată ziua deschis cu mine mai ales cu voie de dimineață până seara, când ajung acasă, iar atunci când am nevoie de o informație legată de ceea ce fac, mă leg foarte mult de internet. Astea două lucruri cred că nu le-aș lăsa niciodată, pentru că mă ajută foarte mult în ceea ce fac. Mai mult de atât, să zic, o paralelă între cărțile care le avem pentru citit, cele care răspăim noi paginile. Cele răsfărite de pe internet Așa. Iarăși mă ajută tot internetul Dar dacă e să citesc o carte Într-un fotoliu, aș face-o cea mai mare plăcere. Nu prea mă ajută timpul Dar dacă e să fac o, o, alegerea Pentru a citi o carte, aș face-o tot de pe internet Pentru că am posibilitatea De a lucra altfel Gabi, pă dacă am înțeles eu bine dacă da. am înțeles eu bine, dumneavoastră aveți muzica de la radio, în special cea de la Europa FM, ca fiind principal, cum să zic, exact. ingredient cum cultural ajung, pe care îl folosiți. Cum ajung în mașină, prima dată dau drumul la radio și primul pornesc mașina și mă pun în mișcare pentru a duce băiatul la școală, ia la serviciu. Dar în Asta același timp ați renunțat mai greu la internet mai degrabă. Um... Noi, sunt momente când renunț pentru o zi întreagă la internet, dar cu, cu radio tot rămân. Eu consider că uh, radio este o, o, o sursă de a uh, informa cetățeanul mai rapid decât televiziunea. De ce spun asta? Pentru că informația, cu eu că ajunge mult mai repede de la radio, din oră în oră, decât la televiziune. N-are din... treabă. Încă o dată, încă o dată insist. Nu vreau să dezbatem... Vă promit că fac această dezbatere cu altă ocazie. Uite, văd că toată lumea okay. e tentată de chestiunea asta. Deci suntem enervați mulți dintre noi deseori și de emisiunile de știri și de dezbateri și de talk show-uri. Nu face tema acestei discuții. Probabil că, adică studiul Așa arată și eu, cred, așa, tot intuitiv, vă spun că oamenii se uită în special la filme la televizor. Oricât va renerva diferite personaje politice care apar pe la talk show uri oamenii se uită în special la filme la televizor. De aceea azi aș vrea să punem în balanță acest, aceste lucruri, iar nu emisiunile de știri sau cele de dezbateri. Bună ziua, Oana! Bună ziua, Bună ziua. sunt din Crușnapoca. Ascultăm. Uh, din punct de vedere cultural, uh, mă informez de pe internet, dar prefer cartea. Pe internet, de obicei, uh, caut anumite informații legate de autori, de un film. Uh, desigur, și acolo pot să vizualizez un film, vă ascult de pe internet pe dumneavoastră, dar uh, dacă ar fi să aleg desigur renunța la televizor, pentru că nici nu am menționat despre televizor până acum, Uh, însă uh, cel mai plăcut și dacă ar fi după cum aș dori eu uh, Tot o carte este cel mai, cea mai bună sursă Și am crezut că pot renunța la cărți cumpărând un e-book reader Însă mă trezesc mereu la târguri că mai achiziționez o carte E, e ceva deosebit, mai ales pentru că îți dă ocazia să uh, îți pui și mintea în funcțiune Nu doar să primești totul de-a gata cum pot fi de exemplu, pe internet. Asta, stați sta, sta, că n-am înțeles. Eu, de asemenea, da. sunt un uh, mare fan al uh, cărților electronice, pentru că da. poți face rost imediat de ele. Asta e un pic. Da. O, e așa o, o mică deviație de la discuția principală. Deci, să înțeleg că da. dumneavoastră folosiți un e-book reader, da? Folosesc Dar, în același timp, cumpărați și cărți tipărite, pentru că. Pentru că eu. mă place, pur și simplu, să simt hârtia în mână. <laughs> La fel cum bărându și reviste sau ziare, nu pentru că n-aș avea acces la ele pe internet. Internetul folosesc foarte mult, nu știu, ore și lucrez cu internetul, deci am nevoie și din punct de vedere al, al muncii pe care o plestesc. Uh, pur și simplu este necesar, dar îmi place mai mult să citesc o carte și să o simt în mână. Dar, Oana, deci făcând abstracție da. de faptul că vă, internetul vă folosește în meseria da. dumneavoastră, da, da, da. din punct de vedere v-am spus, al plăcerii de a afla da. lucruri, noi da. de a vedea filme sau de a citi cărți, dacă ar fi să renunțați, da. la ce n-ați putea să renunțați? La ce n-aș putea renunța la internet? Mhm. Uh -huh la internet. Vă mulțumesc pentru telefon 037 2069 Îi salut pe cei care s-au strâns aici în fața cașcarabetei noastre din în piața William Shakespeare din Craiova Nu pot ieși afară, din păcate că fac microfonie cu boxele, ei ne aud în momentul de față. Vorbim acum cu George. Bună ziua, George! Salut, Moise! Sunt dat să încerc să spun că ar trebui să punem pe cei care palier separat. Cultura este un palier, informația este un alt palier, Televizorul este un alt palier. Să nu le confundăm una cu cealaltă. Eu, dacă ar fi să rem, la ce aș renunța, aș renunța să fac totul pe calculator. Trebuie să mai și scriem, fiindcă acolo să dezvolți și mental și uh, fizic uh, dezvolți anumite calități. Cum am văzut și în școli, că se încearcă în următorii ani copiii să nu mai scrie, să facă totul pe tabletă. Mi se pare uh, puțin anormal. E într-adevăr o dezbatere și asta, dar hai să o lăsăm pentru altă dată. Eu citesc, vă mărturisesc, că acum, sigur, e o dezbatere destul de tehnică. Eu nu mai pot citi fără ochelari cărți tipărite și atunci folosesc o tabletă ca să citesc cărți electronice pentru că acolo pot să fac corpul cât de mare vreau eu și să nu mai stau așa Este, este vorba de scris, deci... este vorba de scris, de prinderea, de prinderea momentului în care și citești și scrii, este, este uh, în plus ceva, este ceva în plus. Sunt foarte okay. mulți copii în școli care uh, nu mai scriu, atât, din păcate, atât de mult, și de acolo apare și semi analfabetism, ca să zic așa, faptul că nu mai scrie, că nu-ți mai formează okay. un curs. Deci nu din faptul că, eu știu, copiii nu mai citesc, spuneți dumneavoastră, ci din cauza și că nu mai scriu. Lângă, și pe lângă Moise, ai să dăm o, să nu dăm mai scriu de mână în sensul ăsta, dată. că îi scriu pe telefoane, pe uh, tablete, Moise pe tot este este de, o de chestii. statistică dată de Televiziunea Națională, care totuși mai este de încredere, unul din 10 copii este dislexic. Deci nu înțelege ceea ce scrie. Uh, este o, o cifră alarmantă din punctul meu de definiția... vedere. Ok, ok, definiția noastră este uh, oarecum relativă, dar mm, da, sigur, aceasta este o, de, o discuție și vă mulțumesc pentru faptul că uh, ne-ați împărtășit opiniile. Asculți România în direct din Craiova cu Moise siguran. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. 0372069599 Vorbim astăzi despre obiceiurile culturale ale românilor Despre uh, modalitățile în care dumneavoastră vă hrăniți sufletul citind Urmărind filme la televizor, la cinematograf, ascultând muzică la radio Nu contează, important e să ne spuneți la ce ați putea și la ce n-ați putea să renunțați Bună ziua, Marius uh, Bună ziua, Moise uh, Te din două motive în principal Unul pentru că am auzit că ești în Craiova și eu sunt acum într-o delegație în Craiova, dar nu pot să vin să te văd în piață. Și doi la mână vreau să spun că eu am citit cartea Adam și Eva, de care ai vorbit cu primul ascultător. Și, într-adevăr, e mai interesantă decât advoartează un subiect foarte interesant care, din păcate, naște multe probleme în lume. A fost doar o provocare că v-am spus aici la emisiunea asta Înfruntăm adevărul Mulți n-au înțeles de ce înfruntăm adevărul și nu înfruntăm minciuna mi -au scris. Pentru că de multe ori Adevărul e mai greu de înfruntat decât o minciună okay, și, cu, bine. și cu binele E mai greu să faci bine decât să faci rău Vreau să zic că Din punctul meu de vedere nu aș răunța la niciuna Nici la ziare, nici la televiziune Nici la radio, nici la internet, nici la nimic Pentru că fiecare are rolul Lui în viață și uh, fiecare, poate la, la mediul rural, nu toată lumea are acces la internet sau la o carte. Știm foarte bine campaniile care se fac pentru strângea de cărți. Ba nu, iertați-mă, în momentul de față, România este pe locul întâi în Europa din punct de vedere și al accesului la internet, dar mai ales al vitezelor de internet, e adevărat. Măreș, uh, dați-mi voie da. să vă provoc puțin dacă tu suntem la o emisiune la care înfruntăm împreună adevărul. Dacă dumneavoastră nu puteți renunța la nimic, înseamnă că implicit renunțați câte puțin la, sau mai mult la fiecare dintre ele. Păi Pentru da. că pur și simplu n-aveți timp. Corect, este adevărat. Dar toate Iată. trebuie luate cu o măsură. Nu spune nimeni că trebuie să stai permanent la televizor cu laptopul în mână, citind ziarul. Dar e bine să, ai, să poți alegi din fiecare ceea ce ai nevoie. Iar privitor la sondajul respectiv, statistica cu internetul, da, poate este pe primul loc în ceea ce privește accesul la internet, dar nu este corect generalizarea pentru că să avem în vedere că acest, această statistică se bazează foarte mult pe mediul urban și mediul urban cu orașe mari și dezvoltate în România. Nu, nu, că... nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să știți că uh, noi avem acces la internet. Internet 3G adevărat, nu e peste tot 4G. 4G mai des în orașe, 3G și la sate. Uh, dar internetul 3G e foarte bun pentru Dumnezeu. Adică eu sunt omul ăla care a prins internetul cu dial-up. Stăteam o jumătate de oră să citesc un nimeni. Deci nu pot comenta în momentul de față despre, despre internet. Vă spun însă altceva că e adevărat în multe cazuri oamenii nu știu să utilizeze internetul, nu știu, pentru a le găsi o slujbă sau pentru a citi o carte și că mai des stau, de exemplu, pe rețele de socializare dar și de acolo poți găsi linkuri, nu? Către corect? Chiar ar culturale, destul de des nu nu numai poze cu pisici pe Facebook Tocmai mai dat aș zis că eu nu renunț la nimic pentru că din fiecare afli ceva de la televizor, poți să afli o informație. Da, într-adevăr, poate fi prezentată într-un anumit stil de o televiziune, dar dacă ai timp, poți să urmărești și mai multe posturi la mai multe posturi de televiziune sau să te documentezi pe internet și atunci poți să-ți formezi propria părere. Nu spune nimeni să fii manipulat de cei care prezintă știrile respective. De aceea eu cred că și cartea și televizorul și ziarul și internetul și tot ce ai mai zis tu au rolul lor și nu cred că trebuie să renunțăm tocmai într-un într secol al vitezei și al informației de ce să ne punem problema de a renunța la ceva, să ne punem problema, ne punem problema cum putem să mai mult. Da, da. Eu am pus așa problema tocmai Pentru a urmări niște tendințe Pentru a afla din discuția cu dumneavoastră Niște tendințe, mie mi se pare evidentă Dar în fine, acum poate ar mai trebui Să introduc în discuție și faptul că uh, Foarte puțini oameni În zilele noastre, cred că am o statistică Pe aici o să o caut și o să vă o spun Puțin mai târziu, au acces la cinematograf E adevărat că pe internet apar destul de repede filmele după ce au fost lansate, de exemplu, cel mai despiratate, dar nu numai, apar și uh, cu bani, poți să le vezi și la o calitate bună cu bani, uh, însă adevărul crunt despre țara noastră este că doar în marile orașe, în special cele care au mall în momentul de față, oamenii mai au acces la cinematograf. 0372069599, Adriana, Bună ziua! Bună ziua! Și felicitări pentru emisiune, vă iubim, efectiv. Um, părerea mea este că, chiar dacă noi trebuie să facem față noilor generații și transformări și aerei digitale, exact cum spunea antevorbitorul meu, este bine să, să nu renunțăm oricum la cultură, să ne adaptăm și să luăm din fiecare câte puțin. Dar eu aș renunța totuși la calculator, și la era digitală. De ce? Omul este uh, creat pe pământ ca să interacționeze cu natura, cu pământul, cu universul, cu oamenii. Și atunci, cultura pentru mine înseamnă și teatru, înseamnă și filarmonică, înseamnă și nu doar să citim o carte sau să vedem un film. Uh, interacțiunea cu oamenii este foarte importantă și n-aș uh, renunța... La toate celelalte pentru a ne adapta noi ere digitale. Asta este părerea mea. N-aș vrea. A spus să spus problema mod. m-am da, am înțeles, dar din capul locului eu am înțeles că dumneavoastră vă contrapuneți cumva aceste ere. Adică, vă atacate. Vreau, cumva fel, de adică, ea. da, nu vreau să nu fac față ei sau să nu mă adaptez noilor cerințe, dar nici nu-mi doresc să ne acapareze cu totul. Adică, ce ne facem, de exemplu, dacă nu mai avem curent? Cum. Cum interacționăm online? Sau, mă rog, pe calculator sau prin televizor? Pornim ce Pornim generatorul doamnă? Ne întoarcem, dacă avem. <gătă -mă> ne întoarcem tot la carte. Interacțiunea fizică este alta. Sentimentul puternic care ne este dat noi ca oameni și ce trăim și ce simțim, eu zic că este mai important cu ceea ce primim și transmitem. Sau, de exemplu, când mergem la o piesă de teatru, da? Poate interacționăm da? energetic și cu ceilalți oameni. Când mergem la filarmonică, la operă. Așa nu. e cum spuneți dumneavoastră, nu vă prea... contrazic. Asta e informația. Ați văzut în mediul rural, când s-au dus, a fost a, am văzut tot o emisiune, uite că ne ajută și informația prin televiziuni da, și anumite emisiuni frumoase și de care avem nevoie, da, că tot ne informează. Când s-au dus a, a, cu niște, niște actori, cu o anumită piesă de teatru în mediul rural, a, oamenii au primit atât de mult, le-au plăcut... Că la ei acolo nu trebuie să organizează Nu prea se țin piese de teatru Efectiv și ar fi dorit să, să mai revină Dacă ar fi putut și ar fi avut posibilitatea. Oamenii au spus Ne-am duce dacă am avea și noi aici deschise Centre pentru așa ceva deci, Deși ei e au, foarte, au, au e foarte, da. Deși și ei au e, Acces e la internet da? Au optat da, este, mai mult da, Pe piesele este de teatru da, eu, da, eu, eu încerc să vă spun doar că da, am înțeles ceea ce spune Sigur că ce-a spus dumneavoastră, doamne, dacă, ce am face dacă am rămâne fără uh, curent. Dacă am rămâne fără curent, uh, Adriana, în primul rând, ar trebui să mergem la vânătoare și la pescuit, ca să putem supraviețui. Deci nu știu dacă ne-ar mai arde de citit cărți pe care le-am putea citi și fără curentul necesar internetului. Pe de altă parte, cunoscând așa și copilărind la țară într-o perioadă în care, într-adevăr, la Căminul Cultural încă mai veneau trupe și de dans și de teatru, ceea ce nu se mai întâmplă sau se întâmplă foarte rar în zilele noastre, întrebarea principală este cine a mai mult dacă dați voie să fac o glumă de asta că to sunt aici între Olten și mă simt stimulat de chestiunea asta. Deci, nu mai vin trupe de teatru pentru că nu mai prezintă interes pentru cetățeni sau mai, lumea pur și simplu nu e interesată de așa ceva și deci nici trupele de teatru nu mai au ce să caute acolo. 0372069599 Ludmila, bună ziua. Bună ziua. Uh, pe mine mă face copilul să mă conectez la cultură uh, în sensul Disney, că... nu spuneți Poftim Vă uitați la Disney uh, nu, nu, nu, nu, adică mă motivează păi, sunt niște nu comedii pe Disney vă spun, deci ne-am obișnuit cu ele de când era filmul mic nu ne mai despărțim sunt foarte mișto, un umor de calitate adică din punctul ăsta de vedere vă spun consum cultural de pe Disney, foarte bun Ok, bine, de acord <laughs> Poate, dar nu ne uităm Să uită la desene selectiv pe calculator Deci la calculator n-aș renunța Plus că calculatorul mă, Îmi dă informații Tot pentru copil De genul pot să mă duc Colo, colo, colo la teatru La film cu ea Cu prietenii, pentru mine înseamnă cultură Și întâlnirea cu prietenii sincer Să zic, că tot acolo ne întâlnim Deci Copilul mă motivează și Radio România Cultural, sincer. Îmi place mm -hmm. foarte mult acest post pentru că mai aud, uh, uh, nu prea am timp să mă uit pe calculator. Sincer, nu am timp să mă duc nici la teatru, iar la radio să aud un teatru. E foarte fain, sunt și emisiune de știință superbe, superbe. Și mă Acum, dacă la ați spus, să vă zic că piese de teatru, mai găsiți teatru radiofonic, mai sunt câteva stații de radio care emit teatru radiofonic. Nu e cazul, nu e profilul stației noastre, dar da, e interesant. Mie cel puțin asta îmi amintesc de copilărie și mai ales atunci când ai copil, chiar este un exercițiu util, să știți, să îi pui copilului o piesă radiofonică, pentru că stimulează imaginația. Nu vede personajele, pricepe povestea, dar și le imaginează. Cum ar arăta ele. Ce, ce spuneți, Laurențiu? Bună ziua! Bună ziua, Întrebarea mea este care e definiția între cultură? Adică unde, unde oprim cultura? Unde începe chiciul? Cine ne spune nouă că aici e cultura, aici e chiciul? E o chestiune extrem de subiectivă asta. Sigur că ne, eu vă, vă răspund simplu, ne spune Andrei Pleșu, dacă îl întrebăm și dacă nu îl întrebăm, tot ne spune. Dar asta e o chestiune subiectivă. Acum, da, uite, ca uite, să nu uite, fim uite ipocriți, cred că ar trebui, nu mai puțin, Laurențiu, cred că ar trebui să recunoaștem că principala formă de manifestare culturală a poporului român este religia. Adică, noi vorbim aici de cărți, de internet, de film, dar adevărul simplu este că religia în România este principala formă în continuare de manifestare uh, culturală. Da, Iată. exact. Deci, acum, de exemplu, trec printre Haia. Toată lumea zice, domnule, turnulele astea sunt închise. Noi nu știm noi că peste 300 de ani nu vor fi incluse într-un curent iluminat. Deci, încotro vă duceți? Spre Severin sau spre Craiova? Vin Severii, pe Craiova, Ei, Când ieșiți din Strehaia pe partea dreaptă, o să vedeți o casă începută și terminată în stil victorian, care sigur nu e chici. Vine, în Strehaia s-ar putea să pară chici și una începută și neterminată, ea a unui celebru de de pe la televizor, nu îi fac eu reclamă în mod gratuit, dar uitați-vă și pe aia să mă sunați să vă mai spuneți dacă aia vi se pare chici. E fără turnulețe, dar chiar în stil victorian. Da, da, da, asta da. spuneam Cine ne spune nouă că peste 300 de ani trehaia nu va fi un patrimoniu cultural? Acum asigur că putem să punem la îndoială absolut orice turnul Eiffel în momentul în care a fost făcut I-a enervat atât de tare pe Francesc Că vreau să-l demoleze într-un an de zile Atât era de chicios Mie și astăzi mi se pare chicios Dar da, este subiectiv ceea ce, Consumul cultural este o chestiune subiectivă Și unde vreți să ajungeți cu asta? Nu întrebam și eu asta, pentru că toată lumea vine acum, toată lumea e tată, știi, mergem la teatru, mergem acolo. Doamne, care e ultima piesă de teatru pe care a văzut-o? scați de ea? Mergeți la Sau teatru. Care... Okay. Sau care este ultima, ultimul concert de manele la care ați fost? Sigur că da, nimeni nu vă poate contrazice, iar orice fel de judecată de valoare pe tema asta e relativă. E subiectivă și de deci ce relativă. Bună ziua, Nicoleta! Bună! Vă ascultăm! Um, părerea mea este că e cumva depășită discuția dacă să renunțăm la internet sau la o, orice alt canal gen radio, TV... E o provocare, e un exercițiu de imaginație, înțeleg. Da, da, da. Dar de ce spun asta? Este pentru că pe internet poți să te uiți la televizor, pe internet poți să asculti radio, pe internet poți să citești cărți, pe internet poți să vezi nenumărate galerii de artă, poți să vezi diferite clădiri din toată lumea să studiezi stilul lor arhitectural, să spunem. Deci, nu aș venuța niciodată la internet. Internetul este o mare bază de date. Asta a încercat exact. să spun. Internetul exact. este o mare bibliotecă, nu? Întrebarea nu, este... Nu e cea mai mare bibliotecă. Așa. Nu știu. Întrebarea este cum facem în așa fel încât informațiile bune și relevante să ajungă la noi. Adică cum ne filtrăm noi. Site-urile pe care ne uităm informația pe care o căutăm până la urmă și prietenii sau paginile cărora le-am dat like pe Facebook, cum le filtrăm ce să ne apară în feed și ce să nu asta ține fiecare până la urmă. Da, bineînțeles, dar până la urmă, dacă stăm și ne gândim Nicoleta și doamnelor și domnilor, genul acesta de filtre nu pot funcționa decât într-un singur fel. Prin interacțiune. Faptul că vorbim unii cu alții, că, nu știu, comentăm la această emisiune, dar nu numai la această emisiune și la școală, la universitate, în diferite dezbateri de orice fel, cu un prieten sau cu altcineva, acesta, aceasta este o modalitate de a filtra, dacă vreți, inclusiv informațiile și consumul cultural. Mie mi s-a părut foarte interesantă emisiunea de astăzi. De aici, din piața William Shakespeare din Craiova William Shakespeare scoare cum îi zic eu Vă dau o întâlnire, bineînțeles, și luni de la București Dar nu uitați că România în direct este în turneu până la Crăciun În fiecare joi vom fi, cu deșteptarea sau fără deșteptarea Nu contează România în direct, va fi oricum Vom fi în câte un oraș al țării Săptămâna viitoare, joi, o să vă dau o întâlnire de la, din piața operei de la Tinșara Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct, din Craiova, cu Moise Guran. O emisiune susținută de Banca Transilvania.